Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Jó reggelt lehet. Hall asszony? Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Hol találtam meg? Még otthon. És aztán fogja a kerékpályát és bekerekezik? Úgy, ahogy mondja. És aztán fölmegy a Sándor. Akkor bekerekezek, leparkolok a szokott helyemen, és utána karvalics alánkúrral átmegyünk a várba. Oda is kerékpárral? Hát ez, még gondolkozom, hogy ilyen szép az idő lehet, de lehet, hogy a alelnök úr kedvéért kocsival. Meg oda föl is kell öltözni. Az ember ugyanúgy hogy a kerékpáron van egyébként? Én számomra igen, mert magassarkú cipőben járni nem tudok, de kerékpározni igen. Ó, oh. szerintem már bekerültünk a hírközlés véráramába ezzel a hírrel. Uh, tíz órakor van ez a rendezvú fenn a Sándor palotában, ugye? Így, így igaz, ma tíz órakor tesz eskült Matorcsi György jegyvontelnök úr, és Palog Ádám a elnök úr. Értem. És vajon... Amikor tegnap aláírta a köztársasági elnök úr azt a papírt, amit ma, hát ha nem is átad, de a mandátum a... Tehát, hogy az eskületétel az ott megtörténik a kettő közötti 24 órára. Mi szükség volt a elnökasszony drága? Hát, de van, hogy ezt nem tőlem kellene megkérdeznie. Mi minden nap vártuk, hogy megtörténik a kinevezés és az ünnepélyes ez Ma megtörténik? Um... Kitöltöd a mandátumodat, szerinted? Igen, a dolgok jelenállása szerint természetesen 2007. július 3 ától 2013. július 3 áig vagyok a Magyar Nemzeti Bank a lelnöke, és mint ilyen felelős azokért az emberekért, és azokért a dolgokért, amik az elmúlt 6 évben ott megerősödtek, jelentősé váltak, és azért, amire a Magyar Nemzeti Bank ma ennek az országnak az egyik legelismertebb független intézménye. Um, legutóbb egy tévéműsor kedvéért átolvastam a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényt, ami. A... Uh, ami a te személyednek a, az elmozdítását e, illeti, ahhoz nem tudom milyen erő kellenek lemondani. Azt egyedül te tudsz, nem? Tehát lemondatni téged lehet? mondani, más nem tudhat, csak én, ez nagyon precízen fogalmas. Uh, lemondatni nem lehet, felmondani nem lehet. Uh, van, egy, van egy olyan passzus, amennyiben alkamatlanná válik feladat a betöltésére, például elmegy a józoneszen, uh, valami olyan betegség, illetve, ha bizonyíthatóan uh, nem tudom, nem tudom, mit kell ahhoz elkövetni, hogy, hogy józan is mellett uh, számmentsenek jegybankig vezetők. Erre nem volt mit precedens az Európai Központi Bankok történetében. Tehát mindig van egy új fejezet. Uh, visszamegyünk egy kicsit a múltba, de még mielőtt elvévednénk a múltban. Uh, az lehetséges, hogy az új környezetben, amellyel kapcsolatban nyilvánvalóan csak pozitív képet lehet, hiszen te egy pozitív ember vagy, tehát nem lehetnek negatív gondolataid. Ezzel együtt előfordulhat az, hogy az új összetételű monetáris tanácsban az igazgatóság korlátozott jogkörében, amit egyébként még gazdasági miniszter korában írt át, Motolcsi György, és még erre is kitérünk. Tehát kerülhetsz -e olyan helyzetbe, Amilyen helyzetben azt mondod, hogy nem maradsz júliusig, mert ez egyébként kibírható, de emberileg, szakmailag levág belőled annyit, amennyivel te inkább kiegészülve léteznél sem, nélkül nélküle. Én ilyen értelemben viszont egy pragmatikus ember vagyok, nem csinálunk előre ilyen típusú forgatókönyveket. Én úgy gondolom, hogy a Nemzeti Bank amit <coughs>, neked is volt szerencsét körbe sétálni, léténél, épületénél, intézményeinél fogva egy olyan entitás ebben az országban, ami, ami az oda belépő emberek gondolkodását, magatartását meghatároz a következésében. Én, én nem készülök arról, hogy olyan helyzetbe kerülök, hogy ezt az intézményt valami egyéb okok miatt el kelljen önszántamból hagyni. Úgy mellékesen, ami, ami pont a közelmúltban derült ki, és ami, ami számomra nagyon meghatározó, például a következő négy hónapra, az a szoba, amiben ülök, amire emlékszel egy ilyen sötét, nagy, borzasztóan nagy ö, alelnöki ö, szoba tárgyalóval mindennel, mint kiderült az osztrák-magyar bank idején, tehát amikor volt egy magyar és egy osztrák kormányzója is a Magyar Nemzeti Banknak, hiszen Uh, unióban voltunk Ausztriával, szóval ez a szoba volt Popovic Sándornak, a magyar kormányzónak, a Magyar Nemzetiban későbbi első elnökének a szobája. Én azt gondolom, ez kötelez. Milyen, van, milyen gondolatod van, csak próbálok nagyon precízen és ugyanakkor olyan módon fogalmazni, hogy akkor úgy éljél a válaszadás lehetőségével, ahogy akarsz, hogy számomra mint ö, szemlélő számára, abban van valami fura. Ennél többet gondolok, de maradjuk a furánál, amikor a Magyar Nemzeti Bank elnöki várományosa, akinek valószínűleg a kinevezésével kapcsolatban, jelölésével, majd kinevezésével kapcsolatban több információja volt, mint neked és nekem együttvéve, és ebből a szempontból az én személyem az csekély, Míg gazdasági miniszter korában, amikor módja van erre, átírja a Magyar Nemzeti Bank alapító okiratát, én ezt furának mondom, de miközben lehetséges, etikailag összeférhetetlennek? Hmm. Hát ez egy eléggé furcsa helyzet. Hiszen uh, Magyar Nemzeti Bank egy olyan speciális részvénytársaság, amelynek egyetlen részvényese van. A Magyar Állam, a részvényesi jogok gyakorlója pénzügyi pénzügyminiszter, amióta Magyarországon nincsen pénzügyminiszter, azután nemzetgazdasági miniszteri tisztelt betöltő miniszter úr, és kicsit igazad van, hogy a részvényesi jogok gyakorlója uh, március 4 től egy új alapító, okiratot írt, amelyet ide is mutattunk az országírásnak is fenn is van a honlapunkon, tehát bárki meg is nézheti. De, de végül is a részvényes jogok gyakorlója ugye nem egy érdeklődik erről, tehát én azt gondolom, hogy ö, ennek az alapító okiratnak, az ebben megfogalmazottaknak a tartalma, szelleme az, az nem a miniszter úr egy személyi döntése volt. Efelől nincsen kétségem, de ha így is van <gül> a szalomban... Szokatlan, tehát erre még nem került sor az elmúlt időben. Kicsit ellen, hogy jegybanktörvény, már nagyon sokat átéltak, bizonyos értenben Európa bajnokok vagyunk abban, hogy az európai bankok rendszerében ennyiszer jegybank, törvény módosítást még életlen egy ország sem nyújtott be, mint Magyarország, is ez most kormányokra, korokra való tekintet nélkül, igaz? semmifajta politikai előítélet nem legyen benned azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon hányszor, mikor és milyen mélységben változtattak egy törvényt. Azt tény hogy alapító okiratot eddig, legalábbis tudomásom szerint ilyen mélységben nem írtak át, de kicsit ez a részvényesi jogok gyakorlóján az ő lehetősége, lehet, hogy kötelezettsége is. Hát akusztikailag talán jobb lett volna, hogy ez vagy korábban születik, vagy Varga Mihály hozza ezt a döntést, de erről már nincs mit beszélni. Minden esetre a Magyar Nemzeti Bankot ezen túl harmadik személlyel szemben az elnök, alelnökök főigazgató és az elnök által erre felhatalmazott személy képviselheti, alelnök kizárólag a főigazgatóval együttesen gyakorolhat képviseleti jogot, márpedig te egy alelnök vagy, és kaptál egy gyámot, egy olyan gyámot, akinek a személyével kapcsolatban azt se tudom, hogy tudod-e, hogy ki az, mert a sajtó találgat, de te, ha a főigazgatóhoz bekopogtasz, ott egy konkrét személyt kéne találnod. Ö, nincsen még ö, főigazgató nevezve a a Magyar Nemzeti Bankot, tehát ezzel az irattal létrejött ez a funkció, de mivel az elnök urma teszi le az eskült és a mai nap hozza meg azt a személyi döntést, amitől lesz főigazgatója a Magyar Nemzeti Bankban, így ha úgy tetszik ki, jelen pillanatban egy exflex -ex állapotban vagyunk, hiszen Uh, nyilván pillanatban én a főigazgató asszony, főigazgató úr vagy asszony engedélyvel képviselhetem csak a Magyar Nemzeti Bankot is nyilvánkozhatok, mint alelnök a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos kérdésekről, de hát ezt a közös képviseletet nem tudom kivel gyakorolni, hiszen um, nagyon zavarba vagyok, a szoba van, de még nincsen rajta. Neked egyébként ehhez az interjúhoz kihez kellett fordulni engedélyért? Nem, igazából nem engedélyről van szó, hanem, hanem egy közös képviseleti jogról, amit hát gondolom egy milyen módusz virándiből van, valahogy ki kell alakítanunk, hogy ez mit jelent, és ez mint a Magyar Nemzeti működésére vonatkozó alelnöki interjúra vonatkozik. Gazdaságpolitikai, monetáris politikai kérdésekről továbbá is saját személyes véleményemek képviselbe bármikor nyilatkozhatok, hiszen nem, mint a monetáris tanács tagja, a törvény által személyemben független vagyok. Tehát az a faramúci helyzet van, hogy monetaris politikai, gazdaságpolitikai véleményünket ugyanabban a rendben, ugyanazokkal a korlátokkal, ugyanazokkal a belső meg megfelelő korlátozásokkal képviselhetjük, mint a jövőben is. Az, hogy az alelnök számára mit jelent azt, hogy a főigazgató asztal, a asszonyjal vagy úrral, közösen gyakorolhat, csak képviseleti jogot, én azt gondolom, hogy ez a következő napokban fog eldőlni, és ha ennek én nem mennék elébe. Ez visszatérve az első kérdés, de azt is jelenti, hogy ezt számosan megkérdezik, hogy most, hogy kaptam egy gyámot, hogy a ilyen fogalmazott, akkor a vécére is csak engedéllyel szabad kimenni. Ez most mit jelent is, hogy akkor én ezt meddig akarom csinálni. Én úgy gondolom, hogy nem személyes sérálmáink, vagy személyes uh, problémáink alapján kell eldönteni. Igen, de azért, le, azért, azért, azért ugye vezető, még miatt elvesztünk azokban a részletekben, amelyeket én tettem lehetővé, én azt ugye jól feltételezem, hogyha Matolcsi György lett volna korábban a jegybankelnök, és ő hívott volna magához, alelnöknek, rosszul fogalmazok, maradjunk most, te, a Matolcsi György által felállt jegybankban nem lennél a elnök? Azért egy pont a kérdés döntő részét nem értem, hogy időnként Igen, igen, igen, mert közben, közben át, átírtam a saját kérdésemet. Ja. Te, a Matolcsi György által most felállított jegybankban, ha oda hívnának a a múltat ismerve, és azt nem elfelejtve nem lennél a elnök. Ez a kérdésnek felmerülhet, az, hogy most már az új törvény szerint akár meghosszabbíthatók vagyunk, és miután három elnöke lehet a Magyar Nemzeti Banknak, mielőtt júliusban lejár a mandátumom, Matócsi hogy önnek van a lehetősége, hogy fölkérjen egy újabb ciklus kitöltésére. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi alapító okirat mellett én arról győznék, akkor az elnök úrát, hogy forduljunk a jogok. Gyakorlójához és állítsuk vissza az eredeti alapító és abban az esetben számomra uh, attól függ természetesen, hogy mint alelnök milyen területekért lennék felelős végig gondolandó kérdés lehetne. A legutóbbi parlamenti bizottság. Ideológiai kérdés. Bocsánat, hagy, hagy, hogy itt ez nem ideológiai kérdés. Az ember kap egy feladatot, azt a feladatot próbálja legjobb tudása szerint ellátni. Ha úgy érzi, hogy van lehetősége arra, hogy amit ő képvisel, az bármilyen szinten is megjelenjen ha a Nemzeti Bank döntéshozatalában, a gazdaságpolitikában, a gazdasági vitákban, akkor szerintem kötelességes képviselni. Ez biztos így van, sose volt a Magyar Nemzeti Banknak semmilyen behoztatja elnöke és alelnöke sem, de a kérdés az, hogy az a jegybank elnök, aki az előző jegybank vezetést olyan mértékben kritizálta, és olyan barátságtalan lépésekre ragadtatta magát, és olyan kormányzati lépések mellett állt ki, mint ami végül is a mostani jegybanktörvényben törvényben visszaköszön, függetlenül attól, hogy az Európai Központi Bank mit tudott rajta faragni, voltam ben, tudott faragni, voltam nem. A kérdés az, hogy ebben a jegybankban te hol találod meg a helyedet? Az én elmúlt hat éves tevékenységünkre visszatekintve, uh, nem az én, hanem a mi elmúlt éves tevékenységünkre visszatekintve, én azt mondom, hogy az a, az a jegybanki etosz, amit kialakítottunk, az a jegybanki gondolkodás, amit Simor András képviselt, uh, mérvadó Európában, nem véletlen, hogy számos, köszönő, gratuláló, nagyon ismerő levelet uh, miért kapott utolsó napokban, az a fajta jegybanki gondolkodás, amelyik a politikától mindenkor függetlenül és az ország gazdasága irány mindenkor felelősen cselekszik, elismerve, hogy vannak olyan helyzetek, amikor hibázik, ez egy működőképes jegybank. Ha nem ebbe az irányba megy egy jegybank, akkor én az akjelésbé tudok közösséget vállalni. Jó, de most ellentmondásba kerültük a beszélgetés elején. Nem Elham... kerültünk ellentmondásba, mert az ember az utolsó percig próbálja képviselni ezt. Igen, de most egy olyan ember került az ajtón belülre, aki az ajtón kívül sokat tett annak érdekében, hogy Simor András a mandátumva utolsó három évét ne tudja szakmailag nagyon kellemesen eltölteni. Igen. Azt kérdezem tőled, egy várdatlan oldalcsapással, hogy miközben a tanítványaid közé sorolható Rogán Antal szakmailag mit tudsz kezdeni az ő moszkvai kirándulásával, miközben erről te épp úgy a sajtóból értesültél, mint bárki más? Tehát mi van akkor, hogyha a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékának az összetételében a dollár helyén egy jelentősebb Rubel összeg van. Ez a monetáris tanács tagja e, értelmezésében, aki szakmapolitikai területen megnyilvánulhat, e, tudja-e, vagy akarja-e kommentálni. János, az elmúlt időszakban számos olyan ötlet keringett a sajtóban, ami, ami később még csak előterjesztés formájában sem jelent meg a Magyar Nemzeti Bankban. Karmali csalánlók úr valamikor már három héter ezelőtt a heti világgazdaságban egy nagyon alapos és kiváló áttekintésben ezen ötleteknek egy olyan részét, ami az úgymond nem kommentális eszközök, eszközök alkalmazását jelenti, végig gondolt az olvasókkal közösen, egyben megmutatva, hogy ebből az egy vagy két tucat nem kommentális eszközből a Magyar Nemzeti Bank eddig Körülbelül a háromnegyedét alkalmaztuk ugyanolyan sikerrel, ahogy a, a többi ország. A, a maradék egynegyedére gondoljuk most úgy, hogy az ország sérülékenysége szempontjából inkább negatív, semmi pozitív eredménnyel járna. De akkor gondolunk végig egy kérdést, amikor az komoly lehetőségként felmerül, amikor a stábunk készít rá egy elemzést mert a mi erőnk nem a saját, hogy úgy mondjam, spekulatív gondolkodásunkban van, hanem a stábunk erejében, ami ma Magyarország szakmailag legfelkészültebb legjobb a rendelkező stábja, és egy kérdés fölmerül, akkor először én azt nézem meg, hogy ők a rendelkezésükre álló nagyon széles tudásbázis alapján hogyan ítélik meg azt a helyzetet, és utána fogok öö, dönteni. Tehát semmi képesség. Sem ja, a, a intelektuális vagy az nem alapító nem okirat átírása nem után ugye, az alapító okirat átírása után a munkáltatói jogok is összpontosította állnak rendelkezésre Matolcsi György kezében, ugye Simor András utolsó nyilatkozatai egyikében, vagy tán az utolsóban azon félelmének adott hangot, hogy az ő távozása nem nagy csapás, beleértve, hogy a mandátumát kitöltötte, de ha hozzányúlnak, ahhoz a garnitúrához, ahhoz a szakszemélyzethez, akikről te az előbb beszéltél, az ez, e, e, igazi csapás lenne az ország számára? Ez hármunk, mármint hogy a bank volt menedzsmentjének, Simor András elnök úrnak, Karvali csaláni úrnak és nekem az abszolút közös meggyőződésünk. Mi az elmúlt hat évet azért tudtuk több vagy kevesebb sikerrel végigcsinálni, mert mögöttünk volt az a stáb, akinek a véleményét ha nem is mindig fogadtuk el, de a velük való vitában nagyon sokat formálódott a saját véleményünk, és azt gondoljuk, hogy ezt az értéket elpusztítani az tényleg több mint bűnnek. Ugye azon bizonyos a műsor kapcsán, be... amiben én megismerkedtem a Magyar Nemzeti Bankkal kapcsolatos törvényben, az időben arról is volt szó, hogy Simor András érkeztekor, számosan tárvoztak az akkori Magyar Nemzeti Bankból. Mekkora volt a fluktuáció az elmúlt hat évben? A fluktuáció nagyon nagy a, a, a bankban, de ennek az oka a legkisebb részben az, hogy mi kezdeményezünk. Számos kollégánkat csámbítják el, általában valahova külföldre, Európai Központi Bankban, EBRD-ben ÁMS-nél dolgoznak volt kollégánk, tehát, hogyha ránézel az egyes szakterületekre, akkor azt látod, hogy egészen más arcok vannak ott, mint voltak hat évvel ezelőtt. A vezetésben nagyon kevés váltás történt. Mondjuk olyan, hogy Kármán, András, aki az egyik meghatározó szakterületnek volt a vezetője, Matolcsi úr állandiktaraként csinálta végig az európai elnökséget, és jelenleg az EBRD-nél EBRD igazgatójaként dolgozik. Tehát ilyen típusú pályafutások voltak. Különben a vezetői garnitúrához a, a Simor úr sem nyújt egyetlen vezetői szintet, szintetet, mert talán ennyi volt a, a most Talán két éve? Még, azt mondom, hogy még titkárnit se hozott magával. Talán két éve volt, hogy mi elváltunk egymástól legalábbis, ami a rádiós beszélgetéseket illeti, amikor az indok az volt, hogy Magyarország gazdasági helyzete, ebben kivált kép a Magyar Nemzeti Bank helyzete, kivált kép annak alelnökeként nem egyszerűen a fegyelem, hanem az ország érdekés azt kívánja, hogy... Ne legyenek ilyen uh, uh, heti, kétheti, heti, heti rendszeres beszélgetések. Ma, 2010. Pontos. esek Pontosan 2013. márciusában uh, milyen állapotban van ma Magyarország gazdasági helyzet, és most nem ilyen hülyéskedem, hogyha megszól, az hogy az nyilvánvaló, azt jelenti, hogy jó, azt kérdezem, hogy milyen állapotban van. Uh, rendkívül megváltozott az a világ, ami körülöttünk volt. 2010-2011-ben, uh, tehát amikor mi abba ezeket a beszélgetéseket, uh, emlékezz vissza, az Eurozóna krízise egy olyan forró téma volt, amiről nem lehetett tudni, hogy tényleg szétszakad-e, kifakad-e Görögország, kifakad-e Németország. Rubini nagyjából naponta jósolta meg a másnapi összeomlás, és ezen belül egy rendkívül sérülékeny országnak a helyzete még inkább is volt. És akkor maradtunk abba, hogy miután itt minden megszólalás széreértelmezhető, nem jól értelmezhető, veszélyes lehet azért, hogy nem mondjak semmit, azért nem érdemes beszélgetni ebben a helyzetben meg, nem mondanunk el, hanem felelősi egy tenni a dolgunkat. Ebből a szempontból tavaly nyár Uh, viharos változás következett be, tavaly nyáron a, az amerikai FED uh, bejelentése, illetve az év, elnök, év emberének választott Mário Draghi-nak a, a bejelentése, ami hát szó szerint annyi volt, hogy is mindent megteszünk, hogy az eurózónát megvédjük, majd ugye ezt követően a, a, ennek részletezésen, minnek a technikában nem érdemes belemenni, mert nagyon hosszú beszélgetés lenne, Radikálisan változtatta meg a befektetői hangulatot, az addig a menekülés a kockázatos papírokból stratégiát felváltotta, a nyugodtan vállalt fel a kockázatos papírokat, meg fog menekülni a világ befektetői atibű, Magyarország szempontjából ez azt jelenti, hogy a, a, a fejlődő országok portfóliójában Postulai ismét elkezdett növekedni, és ezen belül magyar papírokat is sokkal nagyobb volumenbe kezdtek el vásárolni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az a, az a kockázati uh, prémium beszakadás, amit mi, uh, aminek itt mi haszonélvezői voltunk, 90%-ban a globális környezet megváltozásából adódott, ami nagyon jó. Na most Tehát ugye erre való, is tekintett, is tekintett, is erre való tekintettel a ti akaratotokkal szemben a monetáris tanács az elmúlt időben négyszer, ötször, hatszor, sokszor döntött úgy, hogy az alapkalmatot leviszi. A most kiegészült és imáron csúcsra járatott monetáris tanácsos hány tagja lesz? Tizenkettő? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Eddig volt hét tagja. Mostantól a harmadik alelnök és az új, külső tap Rasinger Gyula belépésével 9-re nő a létszágon, ami egy teljesen 0, tehát szám hosszú ideig működött 9 fővel, Svámos országban működik 9 fővel, okay, A az akkor, akkor, meghatározott 7-9, ez, ez egy úgy mondjam... Helyes, egy út, akkor, 8, akkor jó, 9 akkor, 9. akkor nem 12, de akkor ki van töltve. Végül is ez a monetáris tanács nagy valószínűséggel e, ugyan olyan e, gazdasági elveket, e, vagy gazdasági számításokat fog a szem előtt tartani, mint amilyet a közelmúltban. E, már e, az elmúlt kamatvágások idején az az igazgatóság, e, amely a két alelnökből és az elnökből állt, rendszeresen alul maradt, e, mint ez csak akkor derült ki, amikor a jegyzőkönyveket olvasni lehetett, illetőleg Simor arc kifejezéséből lehetett korábban lemond ezt a következtetés levonni. Bocsánat, ezt tényleg hagynagyik Simuland lesz az egyik legfegyelmezettebb elnök, itt valaha láttam. Akármi hangzott el a szobában, rezen is lesz, talán mindig a monetáris tanács, milyen mindig képviselt. Én nem vitatkozom, a rezen is, de a kis... kifejezése nem igaz. De hangsúlyai itt. voltak, én abból élek, uh, hogy uh, azt kérdezem tőled, hogy uh, ez a négy-három most már tehát más arányban fog működni. Uh, ferenc távozása után magadra is maradsz. Ez egy olyan gazdasági környezet-e, amiben függetlenül attól, hogy az előbb világpolitikai és világgazdasági változásokra hívtad fel a figyelmedet, szakmailag könnyű létezni. Egyrészt nem tudjuk, hogy március 26-e, amikor a következő komadböntő ülés van, milyen első gazdasági folyamatokat tudunk megfigyelni. Most készül az az inflációs jelentés, ami minden harmadik hónapban, tehát negyedévenként azért egyfajta kamat stratégia kialakítását is lehetővé teszi, hiszen akkor ítéljük azt meg, hogy az előttünk lévő egy-másfél évben mi várható. Ez egy nagyon nehéz dolog. Szóval rohan egy hadosztály, egy lovas hadosztálya a nem is a prérint, váltat valahova a tájban, és akkor azt mondják, aki előre küldött hogy ott van egy hatalmas szakadék, és hogy előre nézel, tényleg egy hatalmas szakadékot látsz, és akkor azt mondom, hogy most le kéne lassítani, és óvatosan közelítsük meg. Azok, akik pedig ilyen vakon változnak előre, odaérnek, átugolják, mert kidul, hogy a hatalmas szakadék az egy kicsi árok volt, és akkor te, aki poroszkálsz, mert hogy óvatosabb akarsz lenni, azt mondod, hogy hát igen, igaz volt, ez valóban csak egy kisárok volt. Mit tegyünk, mikor minden egy hatalmas szakadéknak mutat a szakadból? Ilyen a monetáris tanácsi döntés, hogy neked nem azt kell nézned, hogy most itt előtted 70 e már 10 méter mély az a gödörbosanat, pont rálátok a parlament előtt épülő parkolóra, szóval nem azt kell nézni, hogy betette a lábát a Freud. Biztos azt jelezte, hogy két percsel álmult nyolc óra. Ne tegyél megjegyzést a gödörre, és akkor nem fog megszakadni a vonal. Értettem. Mert eddig nem szakadt mondat? meg. Igen. Tessék? Mert eddig most nem szakadt meg. Most abszolút. És tehát a, neked nem közelre kell nézni, hanem távolra kell nézni, és hát nem mindig látott tisztán, hogy, hogy, hogy, hogy mi az, ami bekövetkezik a következő egymási lépben. Milyen szempontból most visszanézett. Azt mondom, hogy valóban számos olyan tényező, amitől én tartottam egy-másfél éve, mi szerint a Magyarország borzasztóan lelassult potenciális növekedési üteme. Ez nem változott. Ahhoz képest azért kisebb a visszaesés, mi erre gondoltunk, ami egy erősebb inflációs nyomást jelent, ez nem... Ez nem tületkezett, de sajnálatosan nem azért, mintha jobb lenne a potenciális növekedés ütemünk, hanem mert sokkal rosszabb lett a negyedik-negyedéves tényleges visszaesés. Azaz, ciklikusan egy sokkal rosszabb helyzetbe vagyunk. Mi, ha tetszik, ennél optimistábbak voltunk. Mi egy jobb GDP adatot vártunk. Teszem személy szerint fájlaltad az IMF tárgyalások kudarcsal való végződését? Bocs, a mondat elejét nem értettem. Azt kérdeztem, hogy te személyesen fájlaltad el, hogy az IMF-el nem született megállapodás. Ö, én megvoltam meg és meg vagyok győződve, hogy az IMF-el standby megállapodásra nem elsősorban finanszírozási okok miatt van szükség, hanem azért, mert hitelesség kell tenni, a hitelessé és stabilá tenni a gazdaságpolitikát, ami létrehozza azt a gazdasági környezetet, ahol megindulnak Magyarországon a beruházások. És értsük meg, ennek a gazdaságnak, ami egy nem növekvő gazdaság, és nem csak ciklikusan nem növekvő gazdaság, hanem sajnos trendszerűen, potenciálisan nem növekvő gazdaság, jelenleg a legnagyobb kérdés az, hogy mikor lesznek olyan jelentős beruházások, ami, ami volument jelent. Tehát nem, nem egy, egy kinyemelt nagy beruházásra van szükségünk, hanem arra, hogy az ország egészében egy jövőre, szervező, kockázatot vállaló beruházási aktivitív alakuljon ki, úgy az egyéni háztatásokban, mint a vállalkozókban. Mennyire veszélyes Magyarország jelenlegi eladósodottsági mértéke? Az a pont, amibe az a az az állapot, amivel mi a válságot felide A külső és államadóságnak a GDP-hez viszonyított mértéke Magyarországot valóban Európa egyik legsebezhetőbb országára tette. Ennek az a hátránya, hogy ez egy állomány, ez egy felhalmozott teher, a jövőt terhelő teher, és ettől megszabadulni kettő perc alatt nem lehet. Milyen, milyen értelemben borzasztóan nehéz a feladat. Nem könnyű megoldani. Ma is az adott régiót tekintve még mindig sérülékeny ország vagyunk, bár nagyon sokat léptünk előre az elmúlt 3-4 évben. Mit éltél át személyesen akkor, amikor megnézheted, akár a helyszínen, bár nem láttalak téged akár a tévében Simor András parlamenti bizottsági meghallgatását az utolsó. De mint te arra gondolsz, amikor az átszelánt is csinál, hát én ugyanazt tettem akkor is, mint azután nagyon gyakran nekem először az örkény egypercesse ott van az asztalon, és azt nincs olyan helyzet mai magyar gazdaságban is közéletben, amit egy örkény egypercessel ne tudná jellemezni. Mire számítasz az első találkozómat, hogy egy agymézter úrból egy bank elnökkel? Melegen kezet fogunk rátni, és gratulálni fogok az esküjéhez, hiszen ott, ö, ott fogunk találkozni a Sándor talatában. Akkor a korábbi megállapodásunk értelmében március 27-e szerdav, ákos és bátor napja az elvileg. Neked jó? Én úgy gondolom, hogy három hét... Ne. Három hét múlva mi mindenképpen beszélgetni fogunk. Én azt gondolom, hogy addig mi tesszük a dolgunkat. Tudod, hogy én irodalmát családban nőttem föl, és azt gondolom, nem véletlen volt apám az adiskirály, király, hiszen akik még vattok, őrzők árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Hát akkor 27-én. Szia, Júli. Szia. Király a magyar nemzeti bank egyik alánökét hallotta. És most közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. Mi a helyzet Madridban? Madridban két komoly esemény történt, az egyik Manchesterben, hogy győzőt a Real, a másik pedig Magyarországon, hogy Magyarországon az legalábbis ezért legalapoknak a szint És hogy érinti ez a spanyolokat? Hát mit gondolnak a Csávezről? Csavezről nagyon sok minden mindent oldanak, a magyaroknak a kapcsolata Dél-Amerikával egyébként is sokkal bensőségesebb, mint talán bármely más európai ország. Másrészt ez a közvetlenül is voltak tehát mindenfajta összeütközések, összecsapások. Ugye létezik egy, egy, egy Ibero-Amerikai fórum, tehát időről időre azt hiszem évente, vagy két évente összeülnek a dél-amerikai a, a spanyol és aztán a portugálok is találnak, nem a portugália nincs ott, pedig a hát ő is prazílián lévén érdekel tennek. És, és egy, egy ilyen, ez olyan, mint egy ilyen kis, nem is tudom, közös piac, kis mini mini uh, és uh, vesz. vesz. Igen, igen, igen, de hát semmifajta formája, tehát a spanyol királynak semmifajta szerepe nincs ebben. Ilyenek van, ő is ott van. Sőt, hát éppen, ha már Hugo Csávez és a Spanyol királyról van szó, volt egy nagyon híres, hát ilyen affér, az körülbelül szerintem négy vagy öt éve lehetett, amikor Hugo Csávez volt ennek a szervezetnek éppen az elnöke. És, és akkor rászólt a király, az... a király ha jól emlékszem. Bizony, csak király, amikor a Csávez mindig közbe szólt, amikor a Zapatero, az akkori szocialista minél, a spanyol miniszterelnök megpróbálta védeni az elődjét, mert aki nagyon csúnyán megtanul a család, akkor egy idő utána a király elunta, és oda szólt neki, hogy tarts már a szádat. Majd utána föl is állt, és el is menj. Mert hogy a család nem ki kibeszélni a tapasérot. Ami ö, persze ö, inkább csak egy ilyen anekdotikus esemény, de azért mutatja a kapcsolatot, mutatja azt is egyrészt, hogy hogy van egy, egyfajta ilyen, hát irritáció is, hogy azért nem igazán tetszik az, amit ott csinálnak, hát ez azért egy, egy azt is viseli, ami amit Spanyolország ugye meghaladott, most tudjátom a politikai irányzatától, ezt a kaunizm, tehát a, a vezérelni kormányzást. Ezzel, ennek Spanyolországban azért nagyon rossz a hangzása síratják, szomorúak? M Mit írnak? Hát nem. E, hát, ér, két éve el tudni, hogy, hogy előbb-utóbb megfokalni, mert két éve a nem szomorúak. Valószínűleg kevesen szimpatizálnak vele, de, de ez érdekes, hogy egy nagyon nagy személyiségnek tartják, és főleg egy olyan személyiségnek tartják, aki Dél-Amerikában, hát egészen más szerepet játszik, mint hogyha mondjuk európai lett volna. Tehát Európában ez egy elfogadatlan álláspont, ez a vezérelző kormányzás, ahol gyakorlatilag minden demokratikus ellensúlyt kiiktat, amikor minden hatalmat saját kezében összpontosít. Ez Európában azért nem annyira népszerű, de Dél amerikában ahol, ahol nagyon komoly hát elemi problémákat kell megoldani, ahol, ahol olyan nyomor van, ahol olyan, olyan elképzelhető, társadalmi feszültségek vannak, amelyek az Európában már a 21. században nem annyira jellemzőek. Ott, ott ennek más a, más a helyi értéke, és mindenképpen nagyon komoly méltatást kap. De a komoly méltatásnak mi a lényege? A komoly előttetésnek az a lényeg, ezért magát, magát a jelenséget most hirtelen hogy. De mi a jelenség? Hát az a jelenség, hogy valaki, tehát egy, egy vezér, aki, aki, aki egymásra találta tömegekkel, a szegény tömegekkel, az elnyomott tömegekkel, a, a reménytelenségbe súlyezt. Értel, akiknek elég populista módon mindenkére dolgokat ígért, és adott is. Hát azért ne felejtsük el, hogy Csávazsnak a kezében volt egy-két milliárd dollár, ugyanis olajon nincs. A Venezuela. Más ma Venezuela a gazdaságra, hát elég rossz helyzetben van, és tulajdonképpen szervezünk belföldön is, meg külföldön is nemzetközi bevégénysége során is abszolút külföldjek és nyilvánvalóan úgy utódjának, akárki le, hát is úgy flexibilitásokkal kell kezdeni. Mekkora bevándorlás van mondjuk Dél-Amerikából, Venezuelából, Spanyolországban? Ennek a bevándorlásnak vége, ugye spanyolország gyakorlatilag 2000-ig teljesen, ha nem is hermetikusan zár, de nem jött ide senki. És akkor 2000-től kezdve megjelentik 5,5 millió embert. De 2000-ig miért nem mentek? Hát ö, talán egyrészt a frankóizmus alatt, hogy előszó volt. Jó, rendben van, de kéte, nem 2000-ben szűnt meg a frankóizmus. <hállíthat> E, a kútána ennek, ennek nem voltak, nem voltak igazán, e, nem volt fogadókészség. nem hát ne felejtsék, a Spanyolországon mindig elég magas volt a munkaléküliség. Tehát amikor így jól mentek a dolgok, akkor is 7 8 10 os volt. Na most ilyenkor nehéz jönni, még akkor is, hogyha a éraménybe országet, ezt ne felejtsék, hogy ezek nincs egyébként -egy spanyolodat egy országot. Másrészt is aztán el is egy szerepet játszott. Egy idő után a spanyolok ugye, gyakorlatilag jön, Hát, ha nem is, nem is korlátlan, de, de beutazási, letelepedési, munkavállalási engedélyt adtak ezeknek a amerikaiaknak, amivel ezek éltek is. Egyébként nem Venezuelából jöttek a keresztőben, Kolumbiából, Ecuadorból, ezekből az országokból, dominikai köztársaságból. de hát ennek vége. Tehát most, amióta a válság ilyen komoly formát öltött, amióta a munkanékoség ilyen nagy, Igaz, hogy van egy csomó munka, amelyeket ez ugyanúgy van, mint mondjuk Németországban, amiket csak a törökök végeznek, ott, itt csak a dél végeznek, de akkor is ö, elindult visszafelé egy elvándorlás. De a létebben a környéken, ahol lakok, itt rengeteg idős ember él, ez egy ilyen húglóhoz hasonló körzet, és majdnem minden ö, ilyen idősebb ember úgy megy az utcára, hogy ott, ott megy egy egy Dél-Amerikai házvezető nő, aki úgy gyakorlatilag vigyázra, aki egyszer házvezető nő, Ápolónő szakács nő, és, és nyilván, hogy annyi pénzért amennyi ér, egy spanyol, azon nem tenni. És honnan jönnek? Hát a legkülönbözők az én élettársammak az anyja, az, az, az ugye mozgásképtelen, és egy szépen él. Ő rá most már mondhatnám generációk óta egy baráduái családnak a, a leányai vigyáznak, tehát e, itt van egy, egy, egy föld, mondjuk két-három évig, addig beszél a családja a, a, nélkülöző, és utána, utána ugyanebből a családból jön valaki más, és, és gyakorlatilag egymást váltják, és ott laknak nála, és e, hát, kicsit hasonló, azért lejátszódott Magyarországon is mondjuk, amikor Erzélyből értek a és, és Dél-Amerika más országai? Hát Dél-Amerika más országaival ö, minden országban van valami kapcsolat, ugye mindegyik egy kicsit más. De ugye ami most az utóbbi időben nagyon jellemző volt, és nagyon fontos volt. Tehát három ország volt most Dél-Amerikában amely politikailag, nem az országlegeset, hanem politikailag komoly szerepet hát, áll. Az egyik Argentína amely mindig is voltak kapcsolatok, amely elég fejlátország, és ahol, ahol időről időre államosítják a, a spanyol tőkét, és, és ezt azért az ott néven ugye ott is van egy egyébként másfajta populista ö, vezetés, ö, a, a Kirchner maga, aki, aki hát a férje jár, de egy, egyébként más politikát, valósít meg, és aki, aki például tavaly szó nélkül államosított komoly érdekeltséget, tehát a legnagyobb olaj, fanyol az ott adottam érdekeltséget, államosított, de másokat is. Ez az egyik ilyen ország, tehát Argentinára nagyon figyelnek. A másik volt, értemünk mindig az Venezuela, pont, pont emiatt a politikai mozgás, mert Venezuela azért végül is a... Dél-amerikai baloldali mozgalmaknak a finanszírozója. Tehát Dél-Amerikában van egy csomó baloldali, vagy magát baloldalinak a nevező rendszer, amelynek a pénzügyi hátterés is van ez alapítvítette. Sőtán itt van ez a legbaloldali, vagy a vagy, vagy legrégebbi baloldali rendszer. Van Dél-Amerikában a, Dél a kubai. Amely hát egy ilyen symbiózusban élt Venezuelával és Chávez országával és amely gyakorlatilag ez az egyik címe vagy jelentős címe, hogy amely Kuba, mint Chávez árványa, tehát gyakorlatilag elárult Kuba, mert nem biztos, hogy ugyanazt a pénzt és ugyanazt a jelentőséget megkapja a következő kubai vezetőtől is. Azt te látod, hogy a Fidel Castro valójában miért vonult vissza? Én azt hiszem, hogy az történt, amit, amit, amit látni lehet, az ő fizikai, és hát lehet, hogy szelleli, de mindenképpen a fizikai ereje megrendült. Azért ne peden, ez egy érdekes dolog, itt vannak ezek a kaudiók, ezek a vezérek, ezek a ultimó ligerek, ugye, ilyen Európában is volt ez. Ezeknek azért az életető eleme a, a fürdő a tömegbe, az, hogy kiáll és órás beszélgetést tart. Tehát ő akkor, akkor mondott le, amikor, amikor már rájött, hogy, hogy nem tud hogy órás beszélgetést tartani, nem tudja azt a szerepet eljátszani, amit, amit évtizedeken keresztül játszott, és azt mondta, hogy hát akkor visszavonulok, ő, attól még ő a háttérben biztos valamit, a befolyás gyakorol, és hát átadta az ősének a a Snapfire aki egy egészen más típusú vezető, aki nem ez a. hát nem a, nem a vezér, de úgy látszik a feladatát kubai szinten, tökéletesen ellátja. És én inkább azt hiszem, hogy a kubaiakat az lett -e meg, hogy, hogy kapta ilyen sokáig, nem csak az életben van, hanem hogy ilyen sokáig, hát. A nem, is, a nem is első vonaljukban, de a háttérből valami szerepet eljött, azért most volt a kongresszus a, a kommunista táplany, és ott volt a háttérben, és ott, ott kicsergett, és ö, nem szólalt föl, de, de jelen volt, és ö, ha el akar valamit mondani, meg akar valamit írni, mert hát megteszi, és erre oda is figyelnek, és azért az is ellenző, hogy amikor rúgott Sáv elment fugába, minden alkalommal azért ö, ö, Igyekaszóval is próbált találkozni, beszélgett is, és találkozott is, mert hát ugye a két mennyi, hát az ő szintje végül is, igen. Jó, ugye ebben az a furcsa, hogy annak idején Magyarországra is járt a kórházi ellátás miatt e, e, különböző gerilla szervezetek sérültjei. Vajon miért Kubát választotta Csavesz? Mert Kubában nagyon jó az egészség, Kubában bármilyen furcsa, Ö, sok minden nem úgy, nem úgy és nem olyan irányba megy, ahogy azt az, mondjuk itt az európai demokratikus szemmel tettenek, de az egészség ugye azt megszervezték, jól megcsináltál, oktatást is egyébként, és ö, ez azt jelenti, hogy a kubai orvosok ma ö, Kubának az egyik legfontosabb export tehát pont az elkező az államhozzáállása, pont az, hogy minél több kubai orvos menjen ők és mennek is, és például a venezuel és mondok egy példát, az aki ilyen orvosként, az orvosok a harmadik világért nevű német tervezet keretében fejlődő országokban ilyen orvosi ellátást, ingyenes orvosi ellátást biztosít, és, és ilyen egy illetve ilyen júzusokon vett részt, volt ugyan a venezuela de az, ahol ő volt, az megszűnt, és pedig azért, mert, mert a kubai orvosok abban a nyomor megyek be, ahol, ahol ő gyógyított, de most kubai orvosok gyógyítanak, nem egy, nem kettő, hanem ezre. Ha nem? Ezre, tehát sokan. Uh -huh. És ez egy, ez egy nagyon komoly ez volt, és e, ha, egy, ha egy baloldali, most, vagy populista, vagy mindenképpen Amerika ellenes, hát Amerika Egyesült Államok ellenes politikus, valóban el akar menni eh, Dél-Amerikába, vagy Tözép-Amerikába, akkor valószínűleg Kubába megy. Hát ne felejtsük el, hogy ugye ott, ott azért mása a, a bizony, ott a gringókkal, az amerikai, a, már az észak éjszak szemben a, a, a, az érzelmek sokkal sokkal negatívabbak. Ő, őnek igaz egy kváli gyarmadtartó hatalom, már a, az ő szemükben. és talán nem tudom, hogy ez Magyarországon kiderülte, vagy vagy e amikor bejelentette az alelnöke Csávez halálát, akkor ott behozzá hogy ez most kicsit fogjuk vizsgálni, mert neki egészen biztos adatai vannak, hogy gyakorlatilag az amerikai imparisták megvérgették, és okozták a rádra. Tehát egy ilyen alapállás mellett nem is mehet máshol, a gyakorlatilag tudalza. Ki fogja képviselni Spanyolországot a Csávez temetésen? Ez egy jó kérdés, és szerintem ez egy kérdés. Azt elvisze, hogy a, hát a király nem is képviselte, mert ő most ki van, ki van ütve, megoperálták nem szó a a, a gerincében orszkorom sérve van, tehát most két hónapig ki van gongol a forgalomban, nem tudom találhatni lehet. E, Érdés tényleg az, hogy, hogy most valaki hát a, a, a királyi házon, ugye a, a, a herceg, a, a királynak a fia, az, az látja ilyenkor az ő feladatait, hogy most ő megye, vagy pedig valaki a kormányból. Ez nem lesz. De biztos, hogy valaki ott lesz, függetni attól, hogy nagyon rossz volt kell ezzel a viszony, és gyakorlatilag semmit Az ottani viszony, illetve az ottani körülményekben való állapotváltozáshoz milyen reményeket fűznek, egyáltalán szükségesnek találják-e? Már a venezuelai változások? Az... Venezuela, Kuba. Igen, hát ők, ők nagyon aktívak, hát Kuba azért nagyon hosszú ideig teljesen el volt szigetelve, és, és az, hogy az Európai Unió Kuba felé nyitott, vagy megpróbálta azt a politikát, amit egyébként a, a, a német, német szociáldemokraták próbáltak az NDK-val, tehát a nyugatnémet német szociáldemokraták az NDK-val szemben, ez a változtatás a közeledéssel, ugye ez volt a ezt a politikát Európa is megpróbálja, tehát hogy valami módon befolyásolja a kubai rendszert, hogy valami módon átvezesse egy másfajta típusú, egy jobban működő, demokratikusabb és fiatalazdaság fiatalműködött a rendszerre. És ebben kút szerepet játszott Spanyolország. Tehát a spanyolok voltak az első, akik beruháztak a kubába, a kubai idegenfordalomban. Ők voltak az elsők, akik ott megjelentek, és ők voltak az elsők, akik, Megpróbáltak hát, diplomáciai, először titkosak, aztán egyre a diplomáciai aktivitással valami módon kapcsolatot teremteni Kuba és a nyugati világ között. Ma már azért ez, ez létezik, ma már az Egyesült Államok se úgy viszonyul Kubához, mint ahogy korábban. Tehát, tehát volt itt, amikor nem szabadott odautatni. Valaki Kubába utazott, amerikai egyetemben maradt vagy akartában nincs követett ennek már vége, egészen másképp ö, alapított a személyes viszonyok is. Nagyon lassú a kubai átmenet, én nem értek kugához, fogalmam sincs, hogy mi történik, de azt tudom, hogy a nyitás, a, a, az ottani nevekük új mechanizmus, vagy mint gazdasági mechanizmus, hogy a gazdasági nyitás, a politikai, hát az az még nem nagyon van elmozdulásod, azok mégis valami olyan irányba mutatnak, ami egy, egy kasztró, vagy a kasztró utáni Kubára, hát nyilván rányomják a és nyilván előbb utóbb ez a Kuba is hát átalakul egyfajta, nem lehet tudni, hogy milyen, de valószínűleg a mostani rendszertől alapvetően különböző államá Azért tegyünk hozzá, hogy dél amerikában egészen más jelent a demokrácia, egészen más jelent a, más a Például a nyugatnak a, a renoméja egészen más jelent az Egyesült Államok, és, és egészen más a is, sokkal nagyobbak a társadalmi különbségek. Még olyan országban is, amelyik hát gyakorlatilag ott él az Egyesült Államok mellett, mint Mexikó, és amelyik hát szorosan összefonultak, ahol viszonylag hát, jól működő, de volt ott az elvárt ilyen új demokráciában, még ott is hát, elképesztő viszonyok uralkodnak, Egyébként, mint venezuela is, tehát, ha ma megkérdezel egy venezuela hogy minek jel, ennyi a problémája, akkor azt tudom mondani, hogy a bűnözés, hogy nem mert kimenne visszára, mert fejbe És ugyanez jellemző megfüggére is, miközben a politikai rendszerű különböző. Mi volt a másik téma, amit mondta? Hát a másik téma, amit mondtam, az a reálmadi győzelme, tehát ez nem egy politikai téma, viszont, ami a politikai téma, az az, és ez, ez sajnos egy, egy nagyon rossz jele annak, hogy bizonyos folyamatok elindulnak, és, és soha nem állnak meg, de ha megállnak, akkor már később következik a tragédia. Tovább szakadoznak a Spanyolországot Katalóniával, Katalón tartományal összeköztő kapcsol. Úgy, minden napra van valami kis olyan esemény, most egy nagy esemény, ami, ami gyakorlatilag az elsakadást egyre közelább most az történt, hogy a a katalán főállamügyész, aki úgy nyilaszkozott, egyébként szerintem meglehetősen elővigyázatlanul, hogy tulajdonképpen egy függetlenségről szóló népszavazás, az maga a népszavazás az megengedhető, még akkor is, hogy nem szeretném a függetlenséget. Hát gyakorlatilag politikai kérdésekbe álltotta be magát, ezzel kiváltotta a spanyol főállamügyész haragját. A katalán főállamügyész a spanyol főállamügyész nevedéki, ez egy nyilvasi és a főállamügyész a mazügyi elindított ellene a lemondatási, vagy leváltási eljárás, és hogy ennek elejével menjen a katalán főállamügyész nem mondott. De ez azt jelenti, hogy, hogy egy újabb híd, egy újabb kapocs tűnt meg, ugyanez van egyébként most a spanyol és a katalán. A katalánok két... hogyan szemlélik az, az, az ügyész lemondását. A katalánok katalán. siratják? Hát, ahogy várható volt, egy, azt hiszem, azt mondta, hogy egy, egy monumentális botrány, vagy monumentális disznósággal, uh, hogy így, így minősítette a uh, katalánokat a miniszterelnök a generáltatán, a felnyőke már. Uh, Noha, mégis nem is, én magától mondott, le, de hát én ezt, ezt értem, a... de a katalánok siratják? Hát persze, persze. Miközben, ezt a csendben mondom, én nem is olyan benne biztos, hogy az illető már nem kizeten kell ez ezt nem tudom. Egy biztos, és ez az érdekes, hogy egy kifejezetten konzervatív ügyész, tehát itt az ügyészeknek kép szervezetük van, hát ezek ilyen önkéntek szervezetek, olyan, mint a lenne, nem is tudom, és ő a konzervatívnak volt a vezetője, tehát gyakorlatilag egy kifejezetten ha úgy tetszik, a, a mostani spanyol kormánypárttal szimpatizáló, közel álló szervezetnek ter, a tagja volt, a győztője volt, de ebbe a katalán kérdésben, nemzetiség kérdésbe szembe kerül. és ez a borzasztó, hogy, hogy tehát mindig, mindig fogy a párbeszédnek a lehetősége. Tehát ahogy, ahogy az egyik, tett, valami csak a másik durván orra és mindenki azt hiszi, hogy akkor most ezt most jól megmondtam, és jól elindéztem, és tulajdonképpen ezzel gyakorlatilag egy olyan folyamat erősödik, amelyet hát azért szerintem sokan el akarnak kerülni, még talán a katalának. De te látod a folyamat végét? Én nagyon félek attól, hogy, hogy, hogy elszakogatok. Most arról nem is beszélve, hogy, hogy minden más még rosszabb, mert volt egy spanyol, tábornok, egy most már nyugdíjas tábornok, de még mindig valami módon kapcsolódik a, a hadsereghez és a minisztériumhoz. És az azt nyilatkozta, hogy tulajdonképpen a nemzet az elővéd való, a nemzetegysége egység való a de. demokrácia, és kvázi azt mondta, hogy csak akarani, el akarani akkor majd ők a tatonák. Hát, szóval ez, ezek, ezek nagyon rossz ízű, nagyon-nagyon rossz irányba mutató dolgok, és nem akarok jósolni, és lehet, hogy pedig lémeket látok, de hogy a folyamatok mostanában minden nap valami kis apró, negatív fejleményt hoznak, ez, ez, ez egyértelmű, és mondom, a legszörnyűbb az, hogy, hogy a párbeszéd lehetőséget tűnik el, tehát gyakorlatilag amikor már elkezdünk egymásnak üzengetni, amikor már elkezdünk a másikat sarokba szorítani, akkor, akkor nincs sok lépés. Ez, ez, a, ez a szembenállásnak a logikája. Tehát amikor nem partnerként fogom fel a másikat, hanem legyőzendőnek, akkor egy olyan kényszerpályára kerülök, amivel nehéz minket Időjárás? Nem most kellemes. Hát úgy értem, hogy sajnos esős, meg most borult, de ez a hőmérséklet az úgy megfelelő jövőhétem Jövő héten? Jövő héten szerzem. Itt. És most Küzéleti Háttérmagazin Magazin. Főszerkesztő Fiala János.